Він розбудив надію. Треба тільки поговорити. Треба поновити свій захист, і все знову стане добре. Кого шукати? Віктора? Маркіяна? Хотілося Віктора. Хоч краще, ефективніше було б Маркіяна. Маркіяна, Журавського, Віталія Сергійовича. Чомусь саме Тонков видавався їй у цю хвилину найнадійнішим захистом. Сильний, енергійний, енергійний. Він уміє робити свою справу руками, а не телефоном, як полковник Та серце просило іншого захисту Просило теплого, сильного плеча поруч Не наїздами, не часи від часу, не з шостої до десятої А назавжди Щоб вранці йшов на роботу, а увечері повертався Щоб його БМВ ночував на стоянці поруч з її Ауді щоб жоден загрозливий телефонний голос не міг застукати її зненацька. Як там не крути, не пояснюй, не шукай доказів, та тільки з Віктором вона почувалась у безпеці, тільки поруч із ним могла заснути спокійно. І хай там спустошення, хай знесилення, хай він хоч кров із неї п'є, хай на шматочки ріже і сіллю посипає, та нехай буде поруч. Зателефонувала. «Вітю, приїдь. Зараз. Як тільки зможеш, одразу. Через годину, нарада. Нічого, годину я витримаю. Що приготувати? Гаразд». Валя шмигнула на кухню, повна радісного збудження. «Він приїде. Приїде просто зараз. Щойно закінчиться нарада в директора». «Нічні страхи, важкий живіт, нодота. Все відступило». Вигнане сонячним променем і цим теплим, упевненим голосом. Відступило і перетворилось на зовсім протилежне. Живіт став символом майбутнього щастя. Нодота – ознакою того, що вона – жінка при надії, а отже особлива, повна надією та очікуванням. Дорога і дорогоцінна для всіх довкола, і для себе у першу чергу. Як виглядає наше личко – «Чи таке ж свіже і рожеве, чи найкрасивіша у світі?» «Ну, це скажи, можеш не всю правду, можеш половину, мені цього досить. І сама знаю, що я на світі наймиліша, лише трохи туші і помади, лише трохи туалетної води». Вона не встигла ще розморозити упаковку з креветками і щойно нарізала м'ясо на відбивні, як у двері подзвонили». Вже так швидко, мабуть, нараду відмінили. Як добре, що вона встигла привести себе до порядку, а вже потім кинулась до каструль. Віктор не повинен бачити її недоглянутою, не готовою до зустрічі. Вона завжди повинна пахнути трояндою. Відчинила. «Привіт, Валюнчик, а я так і знав, що ти вдома. Що, не пустиш свого Стасика? Забула?» Від Стаса огидно несло вчорашнім перегаром. Здавалося, ним просякнув і о той нещасний плащик, який зовсім не відповідав ранній зимі на дворі, і жалюгідний кептурик, якого начепив, відшукавши чи не на смітнику, колишній чапорун Стас на колишні свої кучері, щоб не виморозити їх до решти. Цікаво, куди подівся її розкішний вовняний шарф? який вона таким благородним жестом загорнула довкола цієї голої, за те зле поголеної, знову відкритої всім вітрам шиї. Ось воно починається, пішло по другому колу. Попереджала ж Антонета, застерігала, що так воно буде. Валюнчик, я прийшов тобі сказати. Та зачинити двері не треба, щоб усі чули. У нас тут може секретна розмова, інтимна. Я не просто так. Я із серйозною пропозицією. Я тебе люблю. Я тебе завжди любив. І тепер люблю. Повертайся до мене. Або ні, краще я переїду до тебе. Будемо жити разом. А галька, ну, гіє. Ти що, Станіславе, зовсім зглуздо з'їхав. Ану ну, забирайся звідси, і щоб духом твоїм не смертіло. Геть пішов. А я не піду, не піду, Сяду отут і нікуди не піду. Чого ти женеш мене на мороз, як пса? Я, може, твій чоловік, і нікуди не піду. Я маю право. Валентині перехопило подих. Вона давно вже не відчувала такої ненависті, такого гніву, такого засліплення чорним, як зараз. Схопити його за барки, викинути геть із її затишної, гарно прибраної квартирки. Скинути зі сходів, щоб летів, рахуючи, головою, щоб повибивав собі свої ріденькі зубенята, щоб якби вона могла, якби мала силу, а Стас не дрімав.